Negyedik rész. A sárga csillag. 1941. szeptemberétől a deportálásomig viseltem a sárga csillagot. Fuchs Herta. A Jadvásem intézet arhívumában őriznek egy különös gyűjteményt, A holokauszt szlovákiai zsidó áldozatainak igazolvány fotóit. A képek az arcokat fekete-fehérben örökítik meg. Vannak köztük stúdiófotók, semleges háttérrel, előnyös világítással. Mások informálisabbak, utcán, kertben, házfal előtt készültek. Ezeket otthon vágták ki, néha kisollóval, amitől a szélő kicsit egyenetlen lett. A kortárs divatlapok idealizált illusztrációival szemben itt hétköznapi öltözéket viselő, mindenféle korú és alkatú, valódi embereket látunk. A nők egyénisége nem csak az arcokon, hanem a ruhákon is tükröződik. Gondosan begombolt gallér, csomózott fejpánt, vidám skótkockák, csinos puffos ujjak. Vannak pöttyös és sötét-világos, rakott és ráncolt blúzok, masnik, nyakkendők és tólák. Fére kalapok, pulóverek, kardigánok, kabátok, dízsebkendők. Hajukat elrejtették, összefogták, pompadós stílusban magasra tornyozták, gyűrűkbe tűzték, loknikba, hullámokba vagy konyba rendezték. Félmosolyok, széles vigyorok, elmélázó tekintetek. Bár minden fotó egyedi, megismételhetetlen szemét ábrázol, a sarkukban a bélyegző arra emlékeztet, hogy a fasiszta szlovák állam számára, ők nem egyenértékű polgárok, csak zsidók. A többi szlováknak rendes igazolványa volt, de a zsidóknak azt mondták, a korábbi papírjaik nem érvényesek. A pozsonyi zsidóügyi irodában új dokumentumokat kellett szerezniük. A fotókra nyomott bélyegzőn ez áll Uztrednya Zsidov Bratislava, és az zsidó Zsidóügyi Központ. Az egyik igazolványképpen egy fiatal, bozontos hajú, vidám, széles mosolyú ifjú hölgy látható, ruháját fehér, horgold gallér díszíti. A nyomtatott, a tulajdonos saját kezű aláírása szöveg fölé, töltőtollal gondosan odaírta Iréne Reichenberg. A külső megtévesztő lehet. Bár az íráskép alapján azt hihetnénk, a cipés Muel Reichenberg leányáról van szó, a kép nem a varrónő Irénét ábrázolja, hanem egy másik fiatal pozsonyi nőt, aki sajnos nem élte túl a holokausztot. A zsidovszká utca 18-ban lakó Iréne varró varrónő engedelmeskedett a felhívásnak, és jelentkezett a zsidó ügyi központban, bár aggájai voltak amiatt, hogy miért kell feliratkoznia. A városban az a szóbeszéd járta, hogy egyeseket munkatáborba vagy a terezini gettóba deportáltak. Néhányan az Auschwitz nevet is emlegették. Senki sem tudta, mit akar ez a név, fogalmunk sem volt róla, mondta később Iréne. Annyit azonban mindenki tudott, hogy sokakat letartóztattak, és nyomtalanul eltűntek emberek, ezért is alakultak szerte a harmadik birodalomban földalatti mozgalmak, amelyek biztonságos, hamis igazolványok előállításával foglalkoztak. Iréne Sógora kéte férje, Leó Kón, nyomdász volt, és a háború alatt ő is gyártott hamis papírokat. Magának, a feleségének és Gusztáv nevű öccsének is készített ilyen igazolványt, abban a reményben, hogy így nem vihetik el őket. A nevét Kónról Kohótra változtatta, ami szlovákul kakast jelent, mert így kevésbé hangzott zsidósnak. A hamis személyazonosság éveken át jó szolgálatot tett neki, miközben a szlovákiai zsidókommunisták föld alatti csoportjában tevékenykedett egy Alfred Wetzler nevű fiatalemberrel együtt. Új névvel és hamis papírokkal, tehát meg lehetett próbálni elkerülni a letartóztatást és a deportálást. Az említett igazolványfotón látható Iréne Reichenberg neve megegyezik a varó nőjével, a kézírások viszont csak véletlenül hasonlít. Utóbbi a gettóban élt, saját nevén, mint sok más zsidó család, akiket a város más részeiből erőszakkal költöztettek ki. Iréne nem csak a nevét és címét volt köteles bejelenteni a zsidó ügyi központban. 1941. szeptemberétől a felső ruházata bal oldalán sárga csillagot kellett hordania, hogy mindenki jól lássa hova tartozását. Néhányan a bátrabbak közül büszkén viselték a csillagot, Mások megalázónak érezték. Újabb eszköz volt arra, hogy másnak bélyegezzék őket. A lipcsében élő hunya folkman szégyen bélyekként gondolta csillagra. Úgy tartotta a táskáját, hogy eltakarja, bár ezért súlyos büntetés járt. Amikor így megpróbálta árjának álcázni magát, mindig ügyelt, hogy legyen kéznél apró pénz, villamos jegyre, ne kelljen elmozdítania a táskáját. Nem csak a szégyen miatt rejtegette a csillagot, Azokban a hónapokban, amikor a Róde prémfeldolgozó üzemben dolgozott, föld alatti tevékenységet is folytatott. Az üzletekben rábeszélte az eladókat, hogy egészítsék ki gondosan összegyűjtött, nélkül szerzett élelmiszerkészletét, amelyet aztán szétosztott a gettóban élő barátainak. Volt köztük két kétségbe esett fiú is, akik rakkóból szöktek el, hamis árjapapírokkal, de ki kellett jutniuk Németországból, hogy teljes biztonságban legyenek. A Róde üzemművezetője Hunya közvetítésével nagyobb pénzösszeget juttatott a fiúkhoz, hogy megvesztegethessék a határőröket, és még hamis igazolványokat és német katonai egyenruhát is szerzett nekik. Munkába járás közben Hunya pénzt, Aranyat, gyémántot és dokumentumokat csempészett zsidó barátaitól német segítőiknek, akik megígérték, hogy megőrzik őket a háború végéig, majd visszaadják eredeti tulajdonosaiknak. Egy alkalommal a fiatalasszonyt hazáig követte és megállította a gestapo. Épp csak sikerült a portásnál elrejtenie a táskát benne az értékekkel, mielőtt kihallgatták. Kérdőre vonták, miért van nála több száz márka. Becsületes munkával kerestem, felelte Hunya nyugodtan. A műhely, ahol dolgozom, katonai egyenruhát gyárt, jól fizetnek, de nincs mire költenem a béremet. Csodával határos módon a neve egyik deportálási listára sem került fel, pedig rendszeresen indultak transportok Lipcséből. Megkönnyebbülését hamarosan, mélységes szomorúság váltotta fel. Három is fél éve nem látta Nátánt, és csak egyszer kapott tőle titokban elküldött levelet egy Auschwitz-Monowitz nevű helyről. Most táviratban arról értesítették, hogy szeretett férje meghalt. A későbbi hivatalos dokumentumok szerint 1943. március 4-én hunyt el az Auschwitz-i koncentrációs táborban, azon a helyen, amelyet nem sokkal később hunya is túlságosan jól megismer majd. Következő levelét a két lengyel fiútól kapta, akiknek segített a szökésben. Azt írták, nincs ruhájuk. Küldött nekik Nátán holmiából. Neki már nem lesz rá szüksége. Az emberek elhagyták az otthonukat, csillagászati összegekért, hamis papírokat szereztek, de semmi sem segített. Iréne Grünváld. Szlovákiában 1942. februárjában hatalmas plakátok jelentek meg a hirdetőtáblákon és bódékon, amelyek felszólították a 16 évnél idősebb férjezetlen zsidó lányokat, hogy jelentkezzenek munkaszolgálatra a megadott helyeken. Márciusban a hlinka gárdisták kopogtattak a házak és lakások ajtaján, hogy érvényt szerezzenek a rendeletnek. Iréne, Márta, Bracha és René is az érintettek közé tartozott. Hogyan menekülhetnének meg a deportálástól? Éljenek nyíltan és becsületesen, remélve, hogy nem következik be a legrosszabb, amikor még nem is tudták, mit jelent a legrosszabb, vagy szerezzenek mennlevelet, amely igazolja, hogy tulajdonosa értékes zsidó. Meneküljenek hamis papírokkal, esetleg a határokon túrra, egy olyan országba, amelyet nem szennyezett be a fasiszta ideológia? Adják fel, ami még megmaradt a normális életükből, rejtőzenek pincékbe, padlódeszkák alá, állfalak mögé, és bizzanak azok emberségében, vagy kabzsiságában, akiktől sikerült kikönyörögniük, hogy határozatlan időre elbújtassák őket. A nők és családtagjaik ezekkel a választási lehetőségekkel szembesültek, amelyek egyike sem kínál tökéletes megoldást. Zsidók ezrei bujkáltak Szlovákiában, százezrek Európa és Szovjetunió szerte. Segítőiknek szűkös forrásokból még több éhes szájat kellett etetniük, és óvakodniuk kellett a lebukástól. A zsidók bújtatóira letartóztatás vagy halál várt. Volt, aki túlságosan rettegett, és nem merte, vagy nem akarta vállalni, hogy elrejti segítségért könyörgő szomszédait. Minden országban akadtak olyanok is, akik jutalom reményében feljelentették a rejtőzködő zsidókat, vagy pénzt kértek a hallgatásukért. Kiben lehetett megbízni? Az első deportálási hullámok után, amikor a tömeggyilkosságok híre egyre inkább elterjedt, és egyre hihetőbbé vált, az életüket és szabadságukat féltő üldözöttek számára, a kétségbeesés hozta meg a döntést. Bújkáltak. Súlyos nélkülözések közepette, mert úgy érezték, nincs más lehetőségük. Kéte kohúta férjével, Leóval együtt rejtőzködött. Iréne idősebb, házas nővérei Joli és Frida remélték, hogy megúszhatják a deportálást, mert eleinte csak a hajadonlányoknak szólt a behívó. Iréne és a 18. születésnapját 1942-ben ünneplő húga, Edit még a szüleikkel lakott. Iréne sógornője bátyának, Laci Lacinak a felesége, Turulka nem várta meg, hogy a férjes asszonyok is sorra kerüljenek. Budapestre szökött, később pedig Lacival együtt csatlakozott a partizánokhoz a szlovák hegyekben. A fasizták elől sok zsidó menekült Magyarországra, amely akkor még biztonságosnak tűnt. Hunya egyik húga, Tauba Fenster, 1944-45 telén, hat hónapon át egy faházban bujkált, gyermekeivel kisláposon, a lengyel-szovjet határ mentén. Kisfiát a négy éves Simhát lánynak öltöztette, nehogy eszébe jusson valakinek, a zsidóság testi bizonyítékát keresni rajta. A gyerekeknek állandóan mesélt, hogy csöndben maradjanak. Sok-sok évtizeddel később Szimháis családja ellátogatott Kisláposra, és találkoztak annak a Szilon nevű embernek a leszármazottjaival, aki annak idején segítette őket a faluba szöktetni. Szilon unokáit mélyen megérintette, amikor megtudták, hogy nagyapjuk életeket mentett a háborúban. Maga Szilon így írt azokról az időkről. Volt néhány jó ember is a sok gyilkos szlovák között. Ha ilyen sokan megpróbáltak elrejtőzni, Iréne és társai miért nem tették, amikor deportálni akarták őket? Először is ehhez pénzre lett volna szükség. Akinek nem volt, nem tudott magának élelmet venni, szállást intézni és szomszédokat lepénzelni. Másodszor a munkaszolgálatra behívott nők azt hitték, valóban csak dolgozni viszik őket. A kormány megígérte, hogy csak bizonyos ideig lesznek távol. Végül pedig, és ez a legfontosabb, azt mondták nekik, hogy ha nem jelentkeznek a megadott helyen is időben, a szüleiket viszik el helyettük. Márta unokatestvére, Fux Herta egy tanyám bujkált, amikor kétségbe esett anyja megkérte, hogy jöjjön haza, különben az egész családot deportálják. Egy ilyen súlyos fenyegetést nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Nem gondoltuk, hogy piknikezni visznek, de az, amiben találtuk magunkat, maga volt a töményborzalom. Rivka Paskusz A Hlinka gárdisták kopogtattak a zsidovszka utca 18-as ház ajtaján. Iréne és Edith Reichenbergnek a Patronka gyárban kellett jelentkeznie március 23-án, hétfőn, legkésőbb reggel 8 órakor. A pozsonyi Negyedben egész héten járták a házakat a gárdisták, Hasonló üzenettel. Mit pakoljanak az útra? Milyen ruhában menjenek? Nem hiúságból merültek fel ezek a kérdések. Ha csinosan öltöznek, magabiztosabbnak érezhetik magukat, és talán nagyobb tisztelettel bánnak velük. Voltak lányok, akik a legjobb ruhájukat vették föl, és a frizurájukat is megcsináltatták. Ugyanakkor a gyakorlati szempontokra is gondolni kellett. Hozzák magukkal a legszükségesebbeket, mondták a gárdisták Irénének. Ha dolgozniuk kell, valószínűleg strapabíró, praktikus darabokra lesz szükségük. Azt tanácsolták nekik, hogy egy váltás munkaruhát, erős cipőt és meleg takarót tegyenek a bőröntbe, amely nem lehet több, negyven kilónál. Abban az évben különösen zord, havastél köszöntött rájuk, és még márciusban is hideg volt, ezért kabát mindenképpen kellett. A divatlapok 1942-es tavaszi számaiban mosolygós, gondtalan nőket láttunk karcsúsított, derékövvel felszerelt, lefelé bővülő, vagy csodálatos rakott hátú kabátokban. Mindez igen, távol állt attól a valóságtól, amelyet a deportált szlovákiai lányok tapasztaltak. Ők reszketve öltötték magukra gyapjú sapkájukat, sájukat és kesztyűjüket, hogy felkészüljenek a hidegben végzett munkára. Néhányan több réteget is magukra vettek, így nem kellett kézben cipelniük. A csomag határa egy hátizsák vagy kisebb bőrönt telepakolására volt elegendő. De miután a fasiszta rendszer szegénységbe taszította a zsidók nagy részét, sok lánynak még egy váltás ruhája is alig volt, amelyet magával vihetett. A fehér és harisnyák közé apró otthoni emlékeket és tisztálkodó eszközöket tettek, fésült, szappant, kis tükröt, egészségügyi betétet. Akinek volt egy kis pénze, tárcát is vitt magával. A ravaszabbak biztosabb helyre, a ruhájukba rejtették a bankjegyeket és érméket. Papírba csomagolt, madzaggal átkötött elemózsiát is készítettek az útra. Aztán elérkeztek az utolsó, otthon töltött órák. Az utolsó családi, sábát, a kijárási tilalom előtti utolsó séta a csendes utcákon. Az utolsó üzenetek, ölelések és csókok. Iréne és Edith szorosan egymás mellett maradt, a patronka üzemcsarnokában gyülekező tömegben. Az üres lőszergyár épülete Pozsony külvárosában, a Lámács udvar közelében állt. A szűkös gyártermekbe negyvenesével zsúfolták be a nőket, köztük Reni Ungárt, a rabbi lányát is. A szerencsésebbeknek jutott matrac, a többiek szétszórt szalmán, vagy a csupasz padlón aludtak. A mosdók mocskosak voltak, és kevés volt belőlük. Az első néhány napban egy pozsonyi jótékonysági szervezet kóser ételt biztosított számukra. Később azonban már örülniük kellett, ha egyáltalán kaptak enni. Hogy valamelyest rendet teremtsenek a káoszban, a klinka őrök minden szobában kineveztek egy-egy vezetőt, akinek karszalagot adtak, ízelítőként a tábori életből, ahol szintén a rabok közül választottak szobafőnököket. A fiatal lányok testélek talán elég erősek voltak, hogy bírják a mostoha körülményeket, de nagy megrázkódtatást jelentett számukra, hogy elszakadtak a családjuktól. Néhányan kétségbe esetten zokogtak és sikoltoztak. Az őrök megverték őket, hogy példát statuáljanak a többieknek. Az ablakokat, ajtókat és kapukat lezárták. Nem volt menekvés. Az idősebb nők nehezebben viselték a fizikai kényelmetlenségeket, köztük Kovács Olga, aki ekkor már a harmincas évei derekán járt. Olga Fuchs Mártával azonos transportra került, ő is varrónő volt. Berkovics Brachá talán elkerülhette volna a transportot, ha árjának adja ki magát, mivel a külseje alapján akár katolikusnak is nézhették. Épp nem volt otthon, amikor hallotta a deportálások hírét. Ez az otthon 1942. márciusában igen távol esett Pozsonytól, mivel a családot erőszakkal áttelepítették egy kis faluba a lengyel határ mellé, mint kiderült, alig 150 kilométerre Auschwitz-tól. Berkovicsék a több mint 11.000 más zsidóval együtt kilakoltatták Pozsonyi házukból, hogy a helyükre áriákat költöztessenek. Lipót -Szent Miklósra kerültek, Egyetlen kis padlás szobába, a közös fürdő pedig több emelettel lejjebb volt. Dolgozni nem tudtak, alig jutottak élelemhez, és minden megtakarításukat elvették tőlük. Megalázó formája volt ez a létezésnek. Március elején csak két héttel a transportok indulása előtt Brahas szűk családja csoportképet készítetett. A megalázó megszorítások ellenére a fényképezőgép tiszteletre méltó rátermett, értelmes emberek képét örökítette meg. Szalomon szaktudása egyértelműen megmutatkozik az elegáns öltönyökben, amelyeket saját maga és két fia számára készített. Feleségével Karolinával elölül legkisebb fiúk Móricz kettejük között áll. Szeretetreméltó, eszes fiú, ügyes sakkozó. Zakója és félre csapott kalapja felnőtt testkülsőt kölcsönöz neki. Mögötte áll a legidősebb fiú Emil. Őt munkaszolgálatra hívták be. Rövid életének további részében nem volt szüksége ingre, nyakkendőre és méretre szabott öltönyre. A legkisebb lányt Irénát Pimpinek becézték. Törékeny gyermek volt, akit kiskorában majdnem elvitt egy tüdőgyulladás, csak a gondos ápolás mentette meg. Légies, okos teremtéssé erdült. Szeretett tanulni. Szerencsére Móricz meg ő az első transportok idején még túl fiatalok voltak ahhoz, hogy elvigyék őket. Pimpé nagyon közel állt idősebbik nővéréhez, brahához. A képen Braha, aki feltűzött hajával, csodálatosan magabiztosnak és éretnek tűnik, szeretettel átöleli, kis vállát. A bal szélen Katka áll, a középső lány, aki szintén nagyon tehetséges volt a szabás terén. Visszafogott, kockás ruhát visel. Ez volt az utolsó, közös családi fotójuk. Március közepén Braha úgy határozott, leveszi a sárga csillagot, és meglátogatja barátnőjét Irénét pozsonyban. Amikor hazaért, megtudta, hogy Katkát már letartóztatta a linkagárda, és a poprád melletti gyűjtőtáborba vitték. Braha elhitte a kormány ígéretét, hogy csak dolgozniuk kell. Miért is ne hitte volna? hiszen Németországban és a megszállt területeken valóban sok munkásra volt szükség. Nem akarta, hogy húgának egyedül kelljen szembenéznie az ismeretlennel, ezért önként jelentkezett a helyi rendőrőrsön. Egy rendőr hamar el is kísérte a poprádi gyűjtőtáborba. – Nehogy elfusson! – intette, félig-meddig tréfálkozva. – Bajba kerülnék! Poprádon már több száz nő gyűlt össze, ide került egy 19 éves lány is, akit Braha később jobban megismert, Alice Strauss, varrónő. nő. Braha későn érkezett, és majd nem lemaradt a kifutótranszportról. Ferdinand Gyorczanski, szlovák kül- és belügyminiszter. 1940. február. Nem elég, hogy a fiatal zsidókat munkatáborba küldték. A patronka gyárban gyülekezőket, a gárdisták még ki is fosztották. René Ungár, a rabbi lánya, ezt így kommentálta. A szlovák nácik, a németek jó tanítványai voltak. Érkezésükkor a nőktől elszedték az ékszereket, készpénzt, karórákat, tollakat, még a szemüvegeket is. A gondosan becsomagolt bőröngyeiket és táskáikat elkobozták, és nagy kupacokba hordták a gyár udvarán. Néhány nővel még nyilatkozatot is aláírattak, hogy minden tulajdonukról lemondanak, és később sem igényelnek vissza belőle semmit. Rívka Paskusnak, aki később szintén a varrónők szállásán lakott Auschwitzban, sikerült megvesztegetnie az egyik őrt a karórájával, és üzenetet küldött a fivérének. Hagyja fenébe mindent, és menekülj! Mihál Kabács, az egyik gárdista, később beismerte, a megbánás legcsekélyebb jelenélkül, hogy bármit elvehettek a nők csomagjából, amit csak megtetszett nekik. Ő egy pár cipőt választott, becsomagolta és hazaküldte. Mint ilyenkor mindig, előfordult, hogy az őrök szexuálisan is visszaéltek a hatalmukkal. Némelyikük egykor osztálytársa volt azoknak a lányoknak, akiket most őriztek és zaklattak. A kenőpénzek és a nők itteni kifosztása jelentéktelen összeget hozott ahhoz képest, amilyen haszonra az államtetszert a zsidók üldözéséből. Először kirekesztették és kisemiszték, majd azzal vádolták meg őket, hogy a társadalmon élősködnek. A szlovák kormány forgatókönyvével mindenki csak nyerhetett. Úgy teljesítették Németország munkaerőköveteléseit, hogy közben tovább sanyargathatták a zsidókat. Amikor Németország 1942. februárjában 120 ezer szlovákiai munkást követelt, Tiszó elnök 20 ezer zsidó kényszermunkást ajánlott helyette. A harmadik birodalom elfogadta az ajánlatot, ezért kezdték el összegyűjteni a zsidó fiatalokat. A deportálásról és a zsidó tulajdon elvételéről szóló alkukat, Dieter Wislicené kötötte meg, aki 1942. márciusában már ismerte a hírhet Wannsee konferencián, januárban kidolgozott az európai zsidósággal kapcsolatos terveket. Főnöke Adolf Eichmann találkozott vele pozsonyban, és közölte a Führer szóbeli rendelkezését, amelyet Himmler írásba is foglalt a végső megoldásról. Viszlicénit lenyűgözte a piros keretes dokumentum, amelyet maga Himmler írt alá, és amely annyi hatalommal ruházta fel, amennyit szükségesnek tartott. Úgy döntött, hogy az ígért 20 ezres létszámot elfelezik, 10 ezret majd a beküldenek, tízezret pedig az a tábornak nevezett helyre. A Vanzéi konferencia üléseinek jegyzőkönyvei részletezik, hogy a Németország által megszállt, vagy megszállni kíván területeken, a becslések szerint hány zsidó élt akkoriban? Szlovákiában például 88 ezer. A jegyzőkönyvek szerint nem kérdéses, hogy a szlovák kormány együttműködik az endlőzünk következő szakaszának kivitelezésében, vagyis a deportálásokban. Tiszó elnök, Tuka miniszterelnök és társaik boldogan segítkeztek. Olyannyira, hogy még ők fizettek a németeknek, fejenként 500 birodalmi márkát a deportált zsidókért. Az összeg hivatalosan a zsidók szakképzettségét szolgálta. A szlovák kormány tehát tetemes összeget fizetett a harmadik birodalomnak, amelyet a zsidók vagyonának elkobzásával teremtett elő. Épp ez volt a lényeg. Ha a zsidók eltűnnek, a hátrahagyott ingatlanokat és vagyontárgyakat szétozthatják maguk között. Miután az első transportokkal elszállították az egyedülálló fiatalokat, köztük a hajadon lányokat és nőket, Tiszó kijelentette, a hátramaradó családtagok számára megalázó, hogy állami segélyekből éljenek, ezért hamarosan ők is követik rokonaikat. Mielőtt útrakeltek, vagyonnyilatkozatot kellett tenniük. Minden tulajdonukat, még a kis semmiségeket is fel kellett sorolniuk. A Németországhoz tartozó többi területen ugyanez a séma érvényesült. Még azt is előírták, hogyan címkézzék fel, és hol hagyják a lakáskulcsukat, amikor végleg elhagyják otthonukat. A vagyon nemzeti tulajdonba ment át. Iréne, Braha és a többi, Poprádon és a Patronka gyárban gyülekező fiatal nő nem sejtette, hogy az állam így elárulja a családjukat hogy mindent és mindenkit, akit hátrahagytak, hagytak, keretek között el akarnak tüntetni. A szlovák kormány alig több mint négy hónap alatt 53 ezer zsidót deportált. A fiatal varrónők az elsők között voltak. A deportálást és kisemmizést a nácik és szövetségeseik Ravasz módszerekkel hajtották végre, és mindig eufemizmusokkal takargatták a valóságot. Adminisztrálás, kezelés, átadás, lefoglalás. Sosem nevezték nevén a rablást, fosztogatást és lopást. A zsidók holmiát raktárakban, csarnokokban, sőt, templomokban gyűjtötték Pozsonyban és Prágában, a náci kabzsiságtól megfertőzött többi országban is hasonlóan halmozták fel a javakat de a rablásban sem volt helye összevisszaságnak. Hitler kinevezett erre a célra egy különleges egységet, az EER-t, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, élén Alfred Rosenberggel. A különítmény feladata azon kívül, hogy annyi aranyat és műkincset gyűjtsenek be a megszállt területekről, amennyit csak tudnak, az volt, hogy az elhagyott zsidó otthonokat kirámolják, gondoskodjanak az újraelosztásról és közben jó sok haszonra tegyenek szert. Még nyomást is gyakoroltak a német biztonsági szolgálatra, hogy gyorsabban deportálják a zsidókat, és hamarabb lehessen a vagyonukhoz hozzájutni. Előfordult, hogy a szomszédok még ki sem várták, amíg a ház megüresedik. Már meg is jelentek kézi kocsikkal, hogy eltulajdonítsák, amihez kedvük volt. Persze a hatóságoknak ez nem nagyon tetszett, mert mindent maguknak akartak. Franciaországban az ÉR összeharácsolta javakat, a közeli koncentrációs táborok lakói válogatták szét, akik fehér overált vagy kötényt viseltek. Munkájukat beállított fotókkal dokumentálták, amelyek a háború után előkerültek. A textíliák szortírozását főleg nőkkel végeztették. A náci tisztviselők kiválogatták maguknak a legjobb minőségű anyagokat, paplanokat, Ágynemüket és szőnyegeket, míg a műtárgyakból elsőként Hitler és Göring szemezgetett. A Führer azt tervezte, hogy a legszebb európai kincseket egy új múzeumban állítja ki Linzben. Göring a maga és a családja számára gyűjtötte az értéktárgyakat. Házai tele voltak a zsidóktól szerzett luxuscikkekkel. Felesége Emma jobbnak látta, ha nem kérdezősködik az eredetük felől. A vádlottak padján Göring a következőt mondta a Nürnbergi törvényszék előtt. A leghatározottabban tagadom, hogy tetteimet, az a vágy diktálta volna, hogy idegen népeket háborúban leigázzak, meggyilkoljam, kiraboljam, vagy rabszolgasorba döntsem őket. Ennek az ellenkezőjét elsöprő bizonyítékok támasztják alá. Alfred Rosenberg Hitler személyes jóváhagyásával osztotta újra a zsidó vagyont a pártagok között, és a Wehrmacht stábjában. De nem csak a náci nagykutyák húztak hasznot A zsákmányolt javakat a hatalmas raktárakban úgy helyezték ki, mint a bolti árukat a polcokon, csak árcédulák nélkül. Az egyik párizsi lerakatot Galérie Lafayette néven emlegették, a híres nagyáruház után. A vásárlók végig sétálhattak a sorok között, és megcsodálhatták a kifosztott életek mementóit. Hálószoba vagy étkező garnitúrák, tányérok, babakocsik, játékok, spórolásból oldalukra állított zongorák között lehetett válogatni. A polcokon evőeszközök, üvegáru, ékszerek és dísztárgyak sorakoztak. Voltak varrógépek, gépek, varró dobozok, rövidáru és toppoló készletek. Az olvasást kedvelőknek üres könyves polcok és könyvek széles választéka, hogy megtöltsék a polcokat. Más raktárak turkáló vagy bolha piac benyomását keltették. Ezekben olyan hétköznapi tárgyakat gyűjtöttek össze, mint a tojástartók, krikettütők és lámpaernyők. Pénzbeli értékük jelentéktelen volt, ezért a Ramsláger azaz Lim-Lom kategóriába sorolták őket. A mindennapi élet apróságait éjeliszekrényekben, szekrényekben, fiókokban és padlások sarkaiban találták meg. Eredeti tulajdonosaik számára nem voltak értéktelen kacatok. Marilou, Kolomba, párizsi női szabó feljegyezte, milyen döbbenetes és összetörten nézték a franciák a fosztogatásokat. A pénzügyi és kulturális veszteségeken túl mi sem fejezte ki inkább a zsidó élet felszámolását, mint az, ahogy az otthon biztonságát jelképező tárgyak, személytelen árucikké degradálódtak. Az összeharácsolt javakat többre tartották, mint az embereket, akik eredetileg megvették, készítették és becsben tartották. Egészen biztos, hogy a tárgyakkal szállítás közben gondosabban és körültekintőbben bántak, mint zsidó tulajdonosaikkal, amikor őket tették fel a vonatra. Naponta százával indultak szerelvények a megszállt területekről Németország felé, az összeharácsolt javakkal. A kocsikban hatékonyan felcímkézett ládákban, szalmába ágyazva utaztak az áruk: csipkefüggönyök, sötétítő függönyök, párnák, lepedők. Az EER kapcsolatban állt Göringel, aki a birodalom vasúti közlekedéséért is felelt, és lehetővé tette, hogy egymás után érkezzenek a vonatok Franciaországból, Hollandiából, Belgiumból. Norvégiából, a protektorátusból, a lengyel területekről és más tájakról. A nem zsidó állampolgárok örömmel fogadták az új bútorokat, lakásfelszerelés textíliákat és ruhákat. Egyes tárgyakat elárvereztek, és meg sem próbálták titkolni az eredetüket. Az európai nagyvárosok aukciós házai szorosan együttműködtek az eer tisztségviselőivel, és busás haszonra tettek szert a zsákmány eladásából. Az antik bútorok, importszőnyegek és díszes kandeláberek rajongói elmehettek az árverésekre és kedvükre licitálhattak. A zsidók holmia hamar új tulajdonosokra talált. Lepedőiket új ágyakra húzták, fehér neműjüket mások horták, idegenek csészéjébe ömlött a frissítő ital. Lipcsében Hunya újságokban és reklámplakátokon láthatta a zsidók vagyontárgyait értékesítő aukciók hirdetéseit. Még a zsidó kórházak, árvaházak és iskolák berendezését is elvitték, és más intézmények licitálhattak rájuk. A német vörös kereszt amely nem tartozott a Nemzeti kereszt kötelékébe, és lényegében náci szervezet volt, minden adományt örömmel fogadott. Sőt, maga is segítkezett a döbbenetes mennyiségű zsákmány elosztásában, kizárólag árjáknak. Egy kibombázott háziasszony újrakezdhette az életét, a kiutalt függönyök, terítők, ágynemük, törölközők, cipők, ruhák, edények és evőeszközök segítségével. A Wehrmacht is jól járt, karórákhoz és melegruhákhoz jutott hozzá. Mit érdekelte az őket, hogy az új ruhák, ingek vagy tányérok Prágából, vagy a birodalom területeiről érkeztek? A németek egymás között arról suttogtak, hogy jobb, ha megnyerik a háborút, különben a zsidók visszajönnek, és visszakövetelik a holmiukat. Az első szlovákiai deportáltaknak azt mondták, nem sokára újra otthon lehetnek. Ahogy a fiatal nők csak érkeztek, és érkeztek Nyugat-Szlovákiából a patronka gyűjtőtáborba, a zsufolcság egyre fokozódott, és sokan szinte megkönnyebbültek, amikor utasításba kapták, hogy készüljenek a transportra. Iréne Reichenberg azonban nem volt ennyire bizakodó, amikor a szállásuk ablakából kinézett a gyár udvarára. Az őrök mágiát raktak, és dokumentumokat égettek, személyi iratokat. Az ő igazolvány képe is hamarosan elhamvad, az aláírásával és a Zsidó Ügyi Központ bélyegzőjével együtt. Iréne ekkor már tudta, hogy nem számíthat hazatérésre. A nácik nem úgy tervezték, hogy legyen visszaút is. A zsidókat most már keletre deportálják, elég barbár eljárás, Józef Göbbels naplóbejegyzése, 1942. március 27-e. A német vasútvonalakon a háború idején éjjel-nappal nagy forgalom zajlott. Katonákat küldtek a frontra, sebesülteket szállítottak haza. A zsákmányolt javak új otthonuk felé utaztak, eredeti tulajdonosaik pedig végleg elhagyták lakhelyüket. A koncentrációs és megsemmisítő táborokba induló transportokat percre pontosan ütemezték. Minden érintett állomás kapott példányt a menetrendből. A hosszú-hosszú tehervagonok megszokott látványt nyújtottak. Néha a falécek mögül, a kocsik belsejéből segélykiáltások vagy vízért könyörgő hangok hallatszottak. Időnként kinyúlt egy-egy kéz az egyetlen, szöges dróttal lezárt szellőzőnyíláson. nyíláson. Néha üzeneteket dobtak ki a vagonokból, máskor holtesteket. A zsidók és a náci birodalom más ellenségei, komor uticélok felé tartottak, bármelyik vágányon haladt is velük a vonat. A patronka gyárban gyülekező nők még mindig azt feltételezték, vagy inkább remélték, hogy valahol Szlovákiában kell majd dolgozniuk. Terjedtek hírek egy munkatáborról, amely az Antonin Bata tulajdonában álló, híres Bata cipőket előállító T&A Bata gyárat látta el munkásokkal. Iréne Reichenberg apja Suszter volt, ezért Iréne úgy gondolta, idővel és a megfelelő képzéssel bizonyára ő is hamar megtanulja a teendőket. Vigasztalana pletykák szerint a keleti frontra viszik őket, hogy emeljék a német csapatok morálját. Erre gondolni sem mertek. Patronkában Iréne is a huga, Edith végig együtt maradt a szemle alatt. Aztán felsorakoztatták, és a közeli lemácsovasút állomásra terelték őket, amelyet zöldmezők vettek körül. A vágányon marha vagonokból álló szerelvény bárakozott. Finoman jelezve, hogy a deportáltak immár az állatokkal egy szintre kerültek. Már még mindig a legjobb ruhájukat viselték, és néhányuk még őrizte a hátizsákját vagy a kézitáskáját. Egy-egy kocsiban negyven nőt zsúfoltak be. A padlón két vödör állt. Enni, inni nem kaptak. Az ajtókat becsukták és lelakatolták. A határiga Hlinka Gárda és a szlovák rendőrség biztosította a kíséretet. A lokomotív kerekei forogni kezdtek, a vonóhorgok megfeszültek, a kocsik megrázkodtak, és követték a mozdont. Iréne is Edit, a patronka gyűjtőtáborból induló második transporton utazott. Velük együtt 798 nő tartott ugyanazon uticél, bár nem teljesen ugyanolyan sors felé. Többen Iréne egykori osztálytársai voltak. Nem tudták, hova tartanak, senki nem mondott nekik semmit. Levelező lapokat osztottak szét egymás között. A fiatal nők a félhomályban üzenetet írtak szeretteiknek, és a réseken át kidobták a hóba, abban a reményben, hogy a vasúti dolgozók megtalálják és postára adják. Ugyanezen a vonaton utazott, Ugyanilyen kényelmetlen és ijesztő körülmények között, Fux Márta és Kovács Olga. Az aprócska ablakon át hideg mezőket, fakunyhókat és hófötte csúcsokat láttak. Iréne úgy vélte, éjszak felé tarthatnak. A vonat áthaladt Lipót-Szent Miklóson, ahol Bráhát családja élt, a kis padlás szobában. Aztán Zsolnán, ahol rövid időre megálltak, majd Zvárdonyvárosa következett, a lengyel határtól mintegy 40 percre. Itt az éjleple alatt új kísérőket kaptak, a Linka gárda helyét az SS vette át. A szlovákok ezzel megszabadultak a felelősségtől, és hazautaztak, hogy elindítsák a következő transportot. A körülbelül 40 kilométeres út során a deportáltak rájöttek, mire való a két vödör. Ezek szolgáltak gyanánt. Zvárdony után még 80 kilométert haladtak a megszállt Lengyelország területén. Braha Északfelé tartó utazása Poprádról indult. Hugával, Katkával, a negyedik összesen 997 nőből álló transporttal hagyta el Szlovákiát 1942. április másodikán. A Poprádról kifutó marhavagonok némeikében Krétát találtak. Amint megtudták, mi az úti cél, felírták a falra, hogy az utánuk érkezők elolvashassák. A poprádi transportokkal utazott Zóbel Boriska és Alice Strauss is, szintén ruhakészítők. Boriska jól képzett szabász volt. Alice egyik utitársának, egy lengyel lánynak sikerült kiderítenie, milyen útvonalon haladnak. Arra következtetett, hogy Auschwitzba tartanak. Igaza lett. Sorra érkeztek a vonatok a táborba a varrónők sorsa lassanként egy irányba fordult. Amikor a két francia ruhakészítőt, Alida Vassland és Mariló Kolumbát 1943. januárjában deportálták, Auschwitz többé már nem puszta szóbeszéd volt. A fűzőkészítő Alida addigra már hosszú hónapokat töltött, különböző börtönökben és számos gestapó kihallgatáson esett át. Makacsul tagadta, hogy köze volna az ellenálláshoz, még férje Robert kivégzése után is. Marilou, a párizsi partizán, 1942. december 16-ai letartóztatása óta élt fogságban. Január 23-án kettőjüket feltették egy Auschwitz felé tartó vonatra több más francia politikai fogolyjal együtt. Mind nők voltak. A Birodalmi Biztonsági Főhivatal irányításával Adolf Eichmann szervezésében megvalósuló transportok utasaival ellentétben ezeket a foglyokat nem azért tartóztatták le, mert zsidók voltak. A 230 nő közül 119 kommunista vagy baloldali nézeteket vallott, ezért fenyegetést jelentettek a jobboldali náci ideológiára. Bebörtönzésük és deportálásuk a Naktunt nébel éjszaka és ködrendelet értelmében valósult meg. A cél az volt, hogy eltűnjenek a sötét homályban, ahogy egyik börtönből, a másikba szállítják őket. Napokig utaztak a rettenetes téli hidegben, borzalmas körülmények között. Azok, akik kaptak csomagot a börtönben, a lehető legmelegebben öltöztek fel, néhányan az összes létező ruhájukat magukra vették. Alida még mindig a férje után bánkódott. Marilu Luak kisfiát síratta, aki nem sokkal korábban halt meg toroggyékban. Nem tudta, mi lett a férje, Henri sorsa, akit szintén letartóztattak. Csak a bajtársiasság tartotta bennük a lelket, míg január 26-án meg nem érkeztek Auschwitzba. A vonatuk egész éjjel egy mellékvágányon bestegelt. Reggel a vagonok begördültek a fábolácsolt rámpa mellé, és az ajtók kinyíltak. Hunya Folkmann, később az egyik legbátrabb ausvici varónő egy perzselő nyári napon érkezett a táborba, 1943. júniusában. A legutolsó Lipcséből induló transporttal utazott. A rendőrség 1943. június 15-én hajnali öt órakor tört rá a gettóban lett volna lehetősége, hogy elkerülje a letartóztatást. Valaki ezer márkáért rejtek helyet ajánlott neki, és árja barátai is megígérték, hogy ingyen bújtatják. Ám a sok éves feszültség annyira felőrölte, hogy inkább a többiekkel tartott. Nem akart az egyetlen zsidó lenni, aki életben marad Lipcsében. Ellentétben a korábbi Lipcséből induló transportokkal amikor a hosszú sorokban menetelő felnőtteket és gyerekeket erőszakkal taszigálták a vagonokba, az utolsó szerelvényel utazók nyugodtan, sorsukba szinte beletörődve szálltak fel. A gettó kiürült, a szobák várták új lakóikat. Csak néhány elfeledett tárgy maradt, és a szemét az utcákon. Hunya a gyülekező helynek kinevezett lipcsei börtönben a Wechterstrasszén csatlakozott a többiekhez. Az utolsó transporttal utaztak a zsidó kórház és a közösség más alkalmazottai. A gettó lakás körülményei szinte fényűzőnek tűntek a koszos padlóhoz képest, amelyen most kuporogtak. Még arra is alig volt hely, hogy az alváshoz kinyújtózhassanak. Hunyá sok ismerős arcot látott a tömegben. A barátok összegyűltek, beszélgettek, néha még viccelődtek is, hogy elüsség az időt. Hunyá biztos volt benne, hogy bármi vár is rá, megbírkózik vele. Bátorságával a többiekbe is lelket öntött, amire később is nagy szükség mutatkozott. Két napi kényelmetlenség és rettegés után a börtönből a Lipcsei főpályaudvarra terelték őket, ahol már várt rájuk a vonatuk. Hunyának eszébe jutott, amikor fiatal, üde és ambíciózus lányként megérkezett Lipcsébe, és alig várta, hogy kitanulja választott szakmáját. Az állomáson most nem a boldog békeidők színes ruhakavalkádja fogadta, hanem az egyenruhák szürke tömege. A vagonban barátnője, a fogorvos Ruth Ringer és a férje Hans mellé került, aki a kórházban praktizált. Egy pillanatra a vidámparki szellemvasút jutott eszébe, amely ijesztő és váratlan látványosságokkal teli útvonalon viszi végig az utasait, most azonban nem a vidámparkban voltak. A kerekek alatt fogytak a kilométerek. Eleinte a nappali folytogató hőség ellenére egész civilizáltnak tűnt az utazás. Hunya szerencsésebb volt, mint a legtöbben. Nem sokkal a letartóztatása előtt egy tanonca szörme üzemből, ahol dolgozott, egy kóser élelem mellette meg, a volt üzemvezető ajándékával. A nem várt kedvességnek legalább annyira örült, mint az ennivalónak. A finomságokat megosztotta utitársaival és igyekezett bátorítani a csüggedőket. A végállomáson épp elég nyomorúság várja őket, legalább addig próbáljanak vidámak maradni. Kedvességével sikerült is a bánatfelhőit némiképp eloszlatnia. Kis időre szinte el is felejtették, hol vannak és hova tartanak. Az egyik megálló helyen egy csoport idős és fogyatékkal élő embert, egy ápoló otthon lakóit terelték fel a vonatra. Segítőik tehetetlenül nézték, amint gondozottjaik rosszul lettek, vagy zavartan viselkedtek. Az egyik ápolónő kétségbeesésében öngyilkosságot kísérelt meg, két férfi fogta le és akadályozta meg benne. A betegek állapota egyre romlott, a megállókban kitették a vagonokból a halottakat, és kiöntötték a vécének használt vödrök tartalmát. A szerelvény még egyszer, immár, utoljára lassított. A lámpák fényében megláttak egy táblát, Auschwitz. Most már senki sem tréfálkozott, nem beszélgettek udvariasan semmiségekről, csak a rettegés maradt. Megérkezett az utolsó lipcsei transport, amelynek több száz utasa közül mindössze ketten érték meg a felszabadulást. Mielőtt a férfiakat és nőket szétválasztották, Ringer doktor így szólt a feleségéhez. Maradj hunya mellett, az az érzésem, hogy ő túléli. Iréne, Bracha, Katka, Márta, Alice, Olga, Alida, Marilu, Boriska, Hunya. Bármelyik vonaton utaztak is, az Auschwitzba érkezők mindannyian szembesültek azzal az émeítő pillanattal, amikor az ajtók kinyíltak, és felhangzott az üvöltés. Los, los, heraus und einreien, mozgás, mozgás, kiszállás és sorakozó.